Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Det er igen blevet mandag. Valget er ikke udskrevet, og her står vi, Mikkel Andersen og mig, Henrik Fortrup, klar til endnu en omgang Q&A, Danmarks eneste holdningsborende mediemagasin. Og Mikkel, vi kan vel lige så godt lægge os fladt ned og erkende, at vi kommer til at pille en smule i vores egne navler i den her udsendelse, fordi den kommer i høj grad til at handle om Radio 24 /7. Ja, for vi har været igennem endnu en uge, hvor Radio 24 var det alt dominerende emne, i hvert fald inden for den mediepolitiske dagsorden, og vi er jo blevet reddet af Gong i sidste øjeblik. Eller er vi? For ganske vist blev regeringen og Dansk Folkeparti i sidste uge enige om en dab aftale som mange har set som en ren læks 24-7. Men senere i den her udsendelse, så kan man høre direktøren for Berlinske Medier, Anders Krab Johansen, sige, at det absolut er alt for tidligt for de 24-7 begejstrede og glæde sig. Det er nemlig langt fra sikkert, at Berlinske vil lægge billet ind på DAB-konversationen og de 280 millioner, der er bundet i halen på den. Men den køber de ikke rigtig andre steder i medieverdenen. Her sidder der flere aktører, der egentlig havde tænkt sig at byde ind på den DAP-kanal, der nu er kommet i udbud, og som undrer sig over en politisk proces, der mundede ud i en aftale, som de oplever som skræddersyde til, at Bergenske kan søge om at få DAP-kanalen. Vi har en diskussion mellem en noget frustreret medieværksætter Le Gammeltoft og kulturminister Mette Bock. Derefter skal vi tale grænser for, hvad en profileret DR-vært egentlig kan tillade sig, når det handler om politisk aktivisme. Det er nemlig faldet, når Kader får brystet, at DR-profilen Aziz Mammut har opkøbt siden stramkurs.dk, altså stramkurs med bindestreg, har opkøbt den hjemmeside. Vi spørger karter, hvorfor det nu er et problem. Og så får vi til sidst udsendelsen besøg af Jørgen Ramskov. Han er direktør for Radio 24 så længe det altså varer. For i den forgangne uge så meddeler Ramskov, der har været på stationen helt siden begyndelsen, for snart otte år siden, at nu er det slut. Når FN-koncessionen udløber 31. oktober, så tiltræder han som administrerende direktør i Producentforeningen. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, Mikkel, hvis der var nogen, der troede, at det ikke kunne betale sig at brokkesøj over politiske beslutninger, så må man vel sige, at hele forløbet omkring øh, den fjerde FM-kanal øh, egentlig modbeviser den, øh, den tese, fordi det var jo som bekendt noget, der vagte mig uro, at øh, der kom det her krav om, at øh, man skulle ligge 110 km fra København, at man kunne søge den, og det førte til, at øh, Berlin skal opgave at, at søge den. Øh, men i sidste uge, så øh, gik så regeringen sammen med Dansk Folkeparti om at lave en ny aftale, i denne gang en aftale om en dap øhm, Og der er jo mange, der har set den aftale som værende et udtryk for, jamen kære 24-7, når I ikke vil søge det der 110 km væk fra hovedstaden, så skal I i hvert fald have denne her mulighed. Og hvis man kigger lidt på Øh, på, på den øh, aftale, der blev lavet, så kan man jo også bare kigge lidt i, i de krav, der er til den nye DAB-kanal. der fremgår det at vi, vi har listen her, der skal være 65 minutters nyhedsprogrammer per døgn. Øh, der skal sendes øh, ti, time nyheder i tidsrummet 64-20. Der skal være 70 minutters kulturnyheder per uge. Det er vist lidt mere, end vi har for øjeblikket. Øh, det skal dække kulturlivet bredt. Øh, og dog kun skal sport delt indgår, når det er med i en større kulturel samling med det så for noget. Det, det lyder som noget, Nærværende Station godt kunne finde på at byde på. Ja, altså det kommer jo lidt an på, hvordan man fortolker kulturprogrammer, men jeg tror, uanset hvad, så tror jeg ikke Radio 24 vil have det store problem med at leve op til det. Men det der måske skal siges også, sådan at lytterne bedre kan forstå det, vi skal diskutere lidt senere, det er jo, at det jo faktisk ikke er en ny kanal, man har smidt i udbud nu. Det er jo i virkeligheden en kanal, der allerede var planlagt som led i medieforledet. Der blev nemlig lavet en henholdsvis en tv-kanal, den kan vel ligge til en anden omgang, men også en radiokanal, der skulle dække primært kultur og klassisk musik, og den skulle altså ligge mindst 110 km vest Og det er 110 krav der nu er ophævet, og det er jo, må man vel nok sige, vanskeligt at, at se det som andet, end en imødekommelse af kritikken af, at man i det andet udbud, altså det, der handler om FM-kanalen, jo har den der 110 km-regel. Ja, altså man må jo sige, at det her er jo, altså nu skal vi jo ikke sidde og spekulere med det bog, vi måske også, kan vi jo nok godt afsløre at mene noget lidt andet i det interview, som vi spiller om det øjeblik, men altså, alle i medieverdenen har jo udlagt det her som en redning af Radio 24 og man må jo så også sige, at i og med, at man har tilpasset kravene til den her kanal, det er faktisk meget lidt specifikke krav i modsætning til, hvad Radio 24 i sin tid skulle leve op til, jamen så, så er det jo også meget svært at undgå at få den tanke, at prøve at, høre, at den her kanal, den bliver det i hvert fald ikke særlig svært for Radio 24-7 at skrue et udbud sammen, som, som man nok kunne have en relativt god chance for Ej, at vinde. så skal vi jo ikke glemme, at øh, der faktisk er bundet en ganske pæn portion penge i alt det her. Altså, aftalen ligger op til, at øh, den der byder og får øh, udbuddet her hvert år i fire år skal have 70 millioner kroner, det giver altså 280 millioner kroner i alt, så ved jeg godt, og så udkommer man ikke på FM, men i gårs kun på DAB, det er selvfølgelig mindre attraktivt. Men må ikke, der sidder nogen derude og tænker, at det her det er en meget god lille starthjælp til for eksempel at få en podcast virksomhed op at stå. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at nærværende station har stor succes med podcasts, bliver lyttet meget på, på nettet og sådan noget, og i det lys er det jo ikke helt tosset at få 280 millioner kroner. I alt fald kan man sige, at der sidder aktører derude, som nok havde satset på, og byde på denne her øh, på denne her kanal ny som måske synes at det der var sket et eller andet der meget meget hurtigt på Christiansborg øh, hvor de ikke helt øh, kunne hænge på altså pludselig det der var lagt op til at være for alle det blev pludselig lagt op til at være noget der var målrettet Radio 24-7, vi har i ugen her hørt øh, direktøren for Bauer Media beklage sig over det øh, Lasse Jensen den øh, når kun de mediekommentatorer har kaldt, at det her det er politik, når det er allermest iskoldt. Og så øh, også det Ameltoft for Heartbeats, øh, som ikke heller just er begejstret. Nej, vi kan jo høre, hvad hun sagde, da vi lidt tidligere i dag havde øh, hende, altså gamle Ameltoft, direktør for, for det overvejende podcast podcastmediet Heartbeats, til en diskussion med kulturminister Mette Bock. Ja, velkommen til dig, Mette Bok, kulturminister, også velkommen til dig, Le toft. Da du, Le, i sidste uge hørte, at regeringen havde lavet en aftale om denne her DAP-kanal, hvad var da din første reaktion? Jeg tror, at min første reaktion var en eller anden form for forvirring. Først for lige at rode rundt i, hvad er det nu for en kanal, der kommer i udbud? Er det det oprindelige udbud, øh, som vi har talt om i forhold til medieforliget, den her kulturkanal, der skulle dække kultur samt klassisk musik, eller er det noget andet? Og da så fandt ud af, at det var, øh, var den oprindelige kanal, der kom i udbud, med omskrevet, øh, så var det jo klart frustrationer og, og i virkeligheden også øh, øh, en undren tror jeg, jeg vil beskrive det som. Hvad undrer du det over? Jamen en undren over, at noget, der har været relativt klart øh, kommunikeret omkring, hvad man havde tænkt sig med de her udbud, det skulle være en kanal, der skulle dække kultur som klassisk musik og var ret åben på en eller anden måde, den nu er blevet omskrevet til noget, som man ikke kan... Man kan ikke beskrive det som andet end en pakke med en rød sløjfe, om det bliver givet mm. til Radio 24 kan, kan du prøve at uddybe det? Fordi når man sidder og læser udbudsmateriale, så er der jo stadigvæk et relativt tungt fokus på kultur. Altså der bliver defineret, at man skal sende op mod 20 timers kultur om ugen, eller minimum 20 timers kultur om ugen. Så det er vel stadigvæk en kulturkanal, man kan sige. Det er klassisk musik, er måske røg lidt ud. Men kulturen, den er der da. Ja, og så er der blevet skrevet alle de andre ting ind, som, som Radio 24 dækker med nyheder og statier debatprogrammer, montage og reportage osv. Så den er blevet skrevet. Men det er jo klart, at når man også på et tidspunkt et par uger fra inden af det her udbud kom, hører Christian Tulsendal siger, lad os nu se, om ikke vi kan få skræddersyddet det udbud, så det passer til 24 -7. Men den mente, den kommentar, så er det svært ikke at tænke, det er det, der er sket. det hvorfor ikke kalde en spade for en spade og sige, at det her, det er... Bare til Det er fordi, det er en, en, en greb. Det er, det er ingen spade. Jeg kan godt forstå lige, nu vil jeg sige, at den kulturkanal, som er i den oprindelige medieaftale, den har jeg selv fundet på. For jeg synes virkelig, at vi trænger til at få en bedre kulturdækning. Og det er ikke en kritik af nogen, vi trænger til at få en bedre kulturdækning. Og så har vi jo haft et forløb, som bestemt ikke har været særlig kønt. Det er jo sådan, at politiske beslutninger de har konsekvenser. I det oprindelige medieudspil, der ønskede regeringen ikke, at der skulle sættes lokalitetskrav i forhold til, hvor radiostationer skulle placere deres medarbejdere. Det var et meget stærkt ønske fra Dansk Folkeparti, og derfor kom det ind. Den konsekvens, der var af det, det var jo så, at 24 meddelte, at de ikke ønskede at byde. Og så var Dansk Folkeparti på banen igen og sagde, at de ville gerne være behjælpelige, hvis man kunne lave et udbud, som gjorde, at 24 kunne byde. Jeg vil hmm. gerne lige sige, at du citerer sig ikke korrekt. Arh, det, Æh, når det, du siger, det, det, det, at Christian Tulsendal, det, det, det, er det ja. synes jeg er helt ærligt, han skal have. Ja. Han sagde ikke, at man skulle skræddersy noget. Okay. Og det udbud, der er blevet lavet nu, det har jeg gjort rigtig meget ud af. Det er jo den samme økonomi, som var på 8 år gange 30 millioner. Nu er det presset sammen til 4 år i stedet for. Men kulturdelen fylder rigtig meget, punkt 1. Punkt 2. Det bliver beskrevet, at når, det er jo radio-tv-nævnet, som skal beslutte, hvem der får kanalen, der skal der lægges særlig vægt på, hvordan man beskriver sin kulturdækning. Og det tredje punkt, som jeg synes, du skal være opmærksom på, det er, at i forhold til de forskellige programkategorier, som bliver beskrevet, i modsætning til, da vi for otte år siden lavede det udbud, som 24-7 vandt, der var det meget detaljeret beskrevet, hvor meget skal det ene og det andet og det tredje fylde. Så man har faktisk en mulighed for, hvis man vil lave en kulturkanal, at få kulturen til at fylde rigtig, rigtig meget. Så det synes jeg, jeg vil meget gerne opfordre. Jeg synes, det har været vildt spændende at se, hvordan mange har interesseret sig for den her kulturkanal. Til gengæld har jeg været lidt skuffet over, at man i kulturbranchen til synlædende har bare tænkt, nå, altså man har beskæftiget sig rigtig meget med den del af aftalen, som handlede om det, men, men at få talt op, at her var der faktisk nogle nye muligheder. Så min opfordring kan kun være, gør hvad I kan for men, at lave et godt bud. Og, men, og, og lige det, det får mig sådan til at spørge dig. Hvorfor ikke bare tage udfordringen op og så tage ministerens ord for, at det her ikke er LEX 247, men det er noget, alle kan, kan byde på, og, og, og så byd. Jamen, vi bliver nødt til som en lille virksomhed, en lille medievirksomhed i, i et allerede rimelig stormfuldt medielandskab at kigge på, hvad vi bruger vores tid på. Øh, stra strategi for en virksomhed, det ved alle virksomhedsejere, er noget, der tager lang tid. Øh, det tager mange ledertimer, det tager mange medarbejdertimer. Jeg har holdt uendelig mange møder for at gøre os klar til det her udbud, som vi følte var interessant for os. På nuværende tidspunkt skal jeg virkelig som virksomhedsejer gå ind og veje, opveje et timeantal af energi. Er det det værd? Eller er den i gåseøjne, allerede rendt fra os. Og det, der undrer mig ved det i virkeligheden, er jo også, at nu kommer vi til at sidde med tre statsstøttede taleradioer. Eh, tre kanaler ikke, for, tale, for taleradio, hvor det før var jo meget mere øh, åbent øh, beskrevet, at man også kunne dække musik. Og nu er der restriktioner for, at man i dagsfladen må spille maks 20 procent i aftenfladen. Tror jeg, at vi er på en 50-i-haften-nattefladen. Ja, lige præcis. Så vi, er, vi har nogle klare restriktioner for her, at det her, det bliver jo... I, i, i et eller andet omfang jo en taleradiokanal mere og, til danskere. Og det Bogt, ydermere er det jo også en del af finansieringen til den her DAP-kanal, kommer fra public service-midlerne, der skulle være gået til private aktører. Er det her ikke fortællingen om, at nu får så nogen som drejer, altså politikere, mere hånd i hanke med, hvad der foregår på taleradio? Nej, det synes jeg er en meget, meget strammet fortolkning. Vi har fået en meget, meget større public service pulje, og vi har fået en meget bredere adgang til, hvem der kan søge public service-buljen. Og finansieringen af den nye kanal her, det er helt marginal, hvad der bliver taget fra public service-buljen. Der, der, ja. Ja, der bliver taget 10 millioner om året, og det er en markant større public service og det, der er mange flere, som vil kunne søge i det nye. Det vil din virksomhed også kunne, så der er jo også en adgang øh, der. Og igen, så må jeg sige omkring kulturdelen, i den oprindelige medieaftale med den lille Kulturkanal. Jeg tror kun, vi beskriver på to eller tre linjer, hvad der overhovedet skal ligge der i. Så det er jo ikke foldet ud endnu. Det er noget mm. ikke at blive foldet ud endnu. Men det er jo ikke sådan, at det skulle være en ren musikradio. Altså nej, det, nej, nej, nej. Der, der skulle være masser af altså, øh, redaktionelt tilrettelagt på, øh, programmer. Ikke kun heller om klassisk musik, men også om alt muligt andet, som har med kulturen at gøre. Så jeg synes faktisk, at øh, altså, som sagt, jeg forstår, at du synes, det er ærgerligt, at ja. nu har man tænkt man ind i, i noget, og så bliver det noget, som er lidt andet. Men der er overhovedet altså, ingen grund til at sige, at det her det ikke er noget, som andre kan byde ind i. Det er det. Og jeg håber virkelig, altså konkurrence er jo altid godt, ikke? så jeg håber virkelig, at plus at der er jo altså, heller ingen garanti for, hvis man ønskede det, at 24-7-ejere faktisk ønsker at byde ind i det her, det aner vi ikke noget om. Ja, så jeg har hørt Krabb fra Berlingske sige, at nu bliver man nødt til at kigge nærmere ind i, hvordan det ser ud. Men, men vi må konstatere, hvis man ser på, hvordan... Altså nu kan vi så blive enige om, om at diskutere, hvorvidt uh, udbuddet er syd til Radio 24-7 Der er i hvert fald nogle ting, som ret tydeligt indikerer, at det er i hvert fald meget belejligt for 24-7. Den nye radiokanal starter den 1. november, den skal begynde at sende derfra, hvor Radio 24-7 og løber den 31. Eller senest første maj. Senest 1. Mm. maj, men altså i 24. syvs vedkommende vil det jo nok selvfølgelig nok være svært. Men, men er det ikke også urealistisk at bede aktører om på en så utrolig kort frist, som vi har med at gøre på det her nye udbud, at skulle skræddersy noget fuldstændig nyt fra bunden af? Vi ved jo, at fynske medier, som byder på FM4, har brugt utrolig lang tid på det. Bauer-medier har foruden, Le øh, Gammeltoft's heartbeat, har også siddet og arbejdet lang tid på at lave noget meget konkret. Altså, reelt vil det jo være sådan, at 24. med marginale ændringer på, hvad øh, på, på vi producerer vi kunne leve op til det her uden nogle større problemer, men for alle andre, der skal ud og finde underleverandører, der vil det være ekstremt svært, det er det ikke rigtigt? Det er jo derfor, vi siger, at der er en frist til 1. maj, fordi vi ved jo godt, at det er svært at starte fra nul, og så med så kort en tid at bygge det hele op. Og derfor har vi jo netop, ligesom vi gjorde for otte år siden, da man lavede det første FM4-udbud her, der har vi sagt, at der er en indkøringsfase, man har indtil 1. maj, før man er i luften. Plus at selvom man så er i luften, så er det, det kan, jeg er så gammel, så jeg kan huske, at TV2 kom i luften, og jeg tror, at den første meget lange tid, der var det noget med reportager nede fra de sydfynske jordbærmarker og så videre, for at få fyldt programfladen ud. Så, så der er jo en fleksibilitet i det her, og det synes jeg, man skal holde fast i. Og så vil jeg sige, at øh, det er jo ikke politikerne, som beslutter punkt 1, hvem der søger. Det er heller ikke politikerne, som beslutter, hvem der i den sidste ende får tilladelsen, og jeg håber, at så mange som muligt vil søge, og jeg synes, det er fint, at, øh, at 24 meldinger siger, at når de nu får gravet ned i det, så ser det ud som om, at det også er noget, som man kunne søge ind på her. Det er det, der ligger i at have et åbent udfølge. Men så må jeg simpelthen sige, at øh, med den berøring, jeg har med, med, den, øh, med resten af mediet, med den private del af mediebranchen, så øh, med de udmeldinger, der har været for DF, og med det udbud, der, der kommer nu, så er der rigtig mange, der allerede har opgivet, fordi de siger, at det simpelthen ikke er det værd. Jamen, der... det er jo ikke Dansk Folkeparti, det er absolut, hvem der skal have den her kanal overhovedet. Og jeg synes nu, nu kommer det jo i høring. Øh, og en høringsfase er jo netop til for, at man skal kvalificere, hvad er det så, der kommer til at ligge i det endelige mm. udbud. Der, må, der kan jeg kun opfordre jer og andre, som har en interesse i det her, til at komme med nogle høringsvarer, som gør, at man kan få det, når det endelige udbud kommer, strikket sammen på så god en måde som muligt. Og jeg har et oprigtigt ønske om det, det er derfor jeg har virkelig arbejdet for, at det med kulturdelen skulle ind i det her, og at der skal tillægges kulturdelen særlig væk, når man skal vurdere det. Der er et oprigtigt rigtigt ønske om, at vi skal have kulturen dækket øh, bedre øh, i det danske samfund. Men det Bok, kan du ikke godt forstå, at Ligamentoft, der har nok at gøre med at drive en, en privat virksomhed, Måske tænker jeg, at jeg må prioritere, altså, og, og, og når, når en vært der sådan måske kan læse lidt mellem linjerne, må, må se det her som et Lex 24-7. Du har afviset så, at det er sådan, det er. At sådan en virksomhedsleder må tænke, at nah, jeg må lægge mine ressourcer et andet sted. Kan du godt forstå det? Det kan jeg sagtens forstå. Jeg synes bare, det vil være ærgerligt. Også fordi jeg ved, at du står i spidsen for en professionelt drevet virksomhed. Nu er der faktisk en mulighed for at få 70 millioner kroner om året i fire år til at skubbe noget nyt i gang. Hvis man ikke synes, at man har ressourcerne til at gå ind i det, så har jeg selvfølgelig fuldstændig respekt for det. Men jeg håber bare, at altså alt begynder på et tidspunkt. 24.7 7 begyndte også på et absolut øh, en koldstart. Der var ingenting, og man skulle så til at bygge op. Og det tog faktisk nogle år, før radioen sådan for alvor kom i luften og fandt sin form, sådan som det skulle være. Her er der faktisk en mulighed inden for nogle meget mere fleksible rammer øh, at komme i gang. Men hvis man ikke synes, man har ressourcer til det, så, så må jeg jo med beklagelse sige, jamen så er det sådan, det er. Men det, men det, er, ikke, men det er slet ikke det, jeg siger. Jeg sådan, ja, vi har helt klart ressourcer til at søge. Vi var klar til at søge. Vi har de samarbejdspartnere klar, vi vil søge sammen med. Alt var klar. Det er en overvejelse, om det er det værd. Altså det er ikke, handler ikke om, om hvorvidt vi har ressourcer. Det vil sige, du tror faktisk ikke på Mette Bock, når hun siger, at det her ikke er nødvendigt. Nå, men Mette Bock har fuldstændig nedfra til 24 at, no, det, det kan jeg ikke. Altså, jeg kan sige, hvad det ser ud til. Og jeg kan sige, hvordan det lyder og ser ud for mediebranchen. Men når du nu og... står udtrykkeligt i det, som nu bliver sendt ud i høring, at der skal lægges særlig vægt på, hvordan man beskriver den her kulturdækning, mm. og at der er den fuldstændig fleksibilitet omkring de andre ting, man skal dække. Man kan vælge at sige, at det skal kun fylde 10 procent af programfladen, og det, som handler om kultur, det skal så fylde osv. Så, så der er en langt større åbenhed i det. Og det, altså, og det, som sagt, jeg kan jo ikke sige andet, end selvfølgelig er det beklageligt, hvis, øh, hvis man ikke ønsker at øh, men, søge. Men det er altså, vi har ikke haft et mere åbent udtryk. Men det er jo ikke kun gamle Gammeltoft, der siger, ah, det det, det, det står Det er også bagom mm, medier, det er jo ja, ja. alle mulige aktører, der siger, jo jo, vi kan godt lege en julelejr, det er for os alle sammen. Men enhver, der kan læse lidt mellem linjerne, læse lidt indenad, ved godt, at den skal 24-7 have den her. Hvad siger du til det? Jamen jeg siger bare, og det er faktisk sådan det er at det her, det er ikke skrevet til 247, Det er skrevet sådan, så en flerhed af medier har en mulighed for at byde ind på det. Øh, at anledningen har været, og det er jo fuldstændig at sige det lige ud af andre regn, anledningen er jo, Dansk Folkeparti har selv været med til at sige, at øh, de synes, det er jo ærgerligt, at, øh, at 24-7's ejer ligesom tog konsekvensen af en beslutning, som de selv har haft øh, indflydelse på. Det er sådan, som det er, men det er... Altså et mere åbent udbud, end vi tidligere har set, og der bliver lagt væk på kulturdelen. Og jeg kan kun sige, jeg kan godt forstå, når man sidder som virksomhed og kigger ind på de politiske processer en gang imellem, så ser det ikke særlig kønt ud. Men der er altså ingen udelukkelse i det her. Alle har en mulighed for at søge. Vi ved ikke engang, om 24-7 vil søge det. Så jeg synes selv, det er... Rigtig interessant at se, hvordan kultur kan blive dækket bedre, uanset hvem, der så måtte vinde udbuddet. En anden ting, der undrer mig, når vi ved, hvad der sker på DAB Plus i øjeblikket med de kanaler det DR, der kommer til at lukke som dækker Alternativ Musik i Danmark, at man så fra politisk side vælger at lægge restriktioner på, hvor meget musik, der skal spilles, når det er så stor en del af vores kulturdækning også. At vi kommer til at stå meget, meget fattigt på DAB plus øh, Øh, hvad hedder det frekvenserne, at vi kommer i virkeligheden til kun så, lad os antage at 24-7 søger, søger og vinder den, så kommer vi til kun at have 24 som en eksklusiv DAP-kanal. Det vil sige, at vi får en statsfinansieret øh, taleradio nummer 3, og vi kommer til at stå tilbage med 0 nul kanaler i Danmark, der dækker alternative musik. Det er Metteborg. fattigt for dansk kultur, det bliver sådan noget at sige. Metteborg. Altså, jeg må sige, du ved noget, som jeg ikke ved. Øh, for du ved ikke, hvad det er for nogle bud, der kommer ind. Du ved ikke, hvilken afgørelse, som kommer ind. lad os antage. Jo, jo, men, men altså, det kan vi jo alle sammen gøre, mm. ikke? Øh, antage en hel masse ting. Øh, og det har du selvfølgelig også lov til at gøre. Jeg vil stadigvæk sige, at øh, den kanal, som kommer ud af det her, uanset hvem det er, der vinder den. Det er ikke en en-til-en i forhold til den kanal, som Radio 24 er i dag. Det men, kan jeg bare men, men, men, det, det, var, ja, det, der undrer mig, var rest, ja, musikrestriktionerne. Musikken, det, det synes jeg er et helt relevant spørgsmål at stille, mm. og det synes jeg, det må man jo gå ind på, også i høringsvaren og, ja. og kigge på det. Men det, vi ved omkring musik, det er, at musik er driveren i forhold til at få lytteren. Det er mediemæssigt belyst, forskningsmæssigt belyst, og derfor kunne vi have en bekymring for, at man så valgte at lave en... En ren musikkanal, uden at der var redaktionel dækning og andre ting også. Men det synes jeg, altså, det vil jeg da opfordre til, at man i forhold til høringsvarene går ind og kigger på det. Fordi man skal huske, at når man sender ting i høring, det er jo ikke sådan, at altså, der er politisk mulighed for at ændre på tingene, efter høringsvarene kommer ind. Så selvom I lige nu synes at det her det er ikke er noget vi vil byde på, så kan jeg kun opfordre til at lave et godt høringssvar, fordi der der er en mulighed for at påvirke yderligere. Jeg har lige et enkelt afsluttende spørgsmål, for nu kan man sige at grunden til, at hele den her DAB-kanal, et DAB-kanal, er blevet ændret, altså udbudsvilkårene er blevet ændret. Det er jo netop at der har været den her folkelige reaktion i forbindelse med lukningen af Radio 247. Så lad os nu antage at lige Gameltoft hun skriver en virkelig god ansøgning sammen, og hun faktisk også vinder. Og så vil resultatet jo selvfølgelig være at Radio 227 så lukker, fordi ja. man har ændret definitionen på, hvad det var, der skulle være på den her, ja. her DAP-kanal. Vil det ikke være en meget party situation? Mm, det vil jeg simpelthen ikke. Altså, grunden, grunden til, at øh, 24 ejer sagde, at de ikke ville byde, det var, at der var et lokalitetskrav. Og det lokalitetskrav, det er jo sådan set væk. Og det vil også sige, at andre bydere får jo i hvert fald friere muligheder for selv at beslutte, hvor er det deres... Øh, redaktionelle medarbejdere skal sidde, eller deres medarbejdere i det hele taget. Så, så det, som var øh, øh, 24-7 ejeres anke, det var et lokalitetskrav, det er væk nu. Og hvis man så vælger alligevel at sige, det ser ikke tilstrækkeligt attraktivt ud. Der er ikke helt så mange penge bundet i halen på det, som der er på, på den anden kanal. Så, så er det jo et valg, man må træffe. Men man kunne måske også se det på en anden måde. Altså, der bliver lavet en aftale om, om 4. FM-kanal. Det, det giver en masse uro. Folk bliver rigtig, rigtig sure. I, der er så et parti, Dansk Folkeparti, der tænker, at nu må vi hellere reversere her, mm. og så laver vi en, et, et udbud, der så er... Undskyld mig, skræddersyet til øh, 24.7. Det er det, som øh, den, den anerkendte mediekommentator, Lasse Jensen, kalder for iskold politik. Jamen, politik er politik. Og iskold. Og politik er også iskold. Altså, alle kan jo kigge ind i den her proces, der har været. Alle kan se, hvad var regeringens oprindelige medieudspil? Hvad er det, der er kommet ud af det? Hvad er det, der har gjort, at, at, at, at der så er truffet nogle andre beslutninger undervejs? Det er... Det kan man bare kigge ind i, og så må man vurdere det fuldstændig, I... som man vil. Men nu siger du igen, at det er skræddersyet Jeg bliver nødt til at uh, anfægge det. Det jeg kunne opleves det. som værende skræddersyet øh, Jeg ved ikke, hvordan du lige formulerede <laughs> det, men øh, det, det bliver jeg nødt til at sige. Og så er der en anden ting i forhold til det med DAP, øh, i forhold til 4, 10, 10, 10 at gå ud på FM-båndet. Altså, min bedste vurdering er, at DAP er en overgangsteknologi, vi kommer til at høre internetradio og det vil sige, at selvom FM-dækningen er bedre end DAB-dækningen i dag, så er der jo allerede i dag på de eksisterende DAB-kanaler. Rigtig mange, som hører det bare via, via internettet. Så det, det anser jeg ikke for at, at være en enig begrænsning. Og så er, er DAB simpelthen bare afsættet til at kunne få øh, 4x70 millioner bundet i halen. Nej, at, nej. At, at... Det, det kaldes jo for en DAB-internetradio. Mm. Vi skal til at runde af, men lige meget kort her til aller, kommer sidst. Kommer øh, til at byde på den her nye kulturkanal? Jeg kan simpelthen ikke svare på det. Jamen, det blev det sidste ord. Tusind tak, fordi du kom med kulturminister Mette Bok og direktør for Heartbeats, Le Gammeltøft. Du lytter til Radio 24 -7. Så mange var ordene altså fra Le for og Heartbeats og kulturminister Mette Bok. Men kommer Berlinske, der sammen med People's Group for indeværende driver Radio 24-7, egentlig til at byde på den nye DAP-frekvens? Det spurgte vi lidt tidligere i dag, direktør for Berlinske Media, Anders Krab Johansen, om. Anders Krabb Johansen, øh, direktør i danske Medier. Øh, du har nu haft, gætter jeg på, lejlighed til at læse det udkast til bekendtgørelse om den nye DAP-kanal, som kom i sidste uge. Øh, det, som alle jo spørger sig selv om, er, byder Danske Medier. Ja, og det, det er så det eneste, jeg ikke kan svare på endnu. <laughs> Nå, men så kan du måske <laughs> fortælle os, hvad, hvad, hvad, hvad, du, hvad du tænker efter at have læst øh, det her udkast til en bekendtgørelse. Jeg tænker, at det er rigtig, rigtig fint, at politikerne genovervarede øh, de her udbud. Øh, og jeg tænker, at det er en mulighed for, at vi kan søge. Men der er altså rigtig mange detaljer, vi skal have, vi skal have styr på først. Så det, vi har tænkt os at gøre nu, det er at, at svare på, på udkastet til bekendtgørelse og så se, hvad der kommer ud af det, af det, når der kommer et udbud, og så overvejer, om vi besøger. søge det her. Når man kigger på, på udkastet til, til, til det her udbud, jamen, så er det jo faktisk langt mindre detaljeret, end hvad man tidligere har set. Altså, der er godt nok lidt fokus på kultur, men det burde ikke være noget, som Radio 24 ikke relativt let kunne, kunne opfinde. Så hvad er alle de mange ting, som du mener, der skal overvejes for indeværende? Jamen, det er lidt tilbage til den proces, vi havde omkring FM4. Der, der er nogle, øh, nogle overvejelser omkring, hvad er det, vi kan levere? I hvilken kvalitet? Øhm, og så er der en, en stor overvejelse også om, om pengene hænger sammen. Altså, er, er, det, er det værd at gå ind i med henblik på, at man kan lave en, en levedygtig eller nogenlunde levedygtig forretning ud af det? Og det er rigtig, rigtig vigtigt. Så er der jo hele den udvikling, der er omkring forskellige former for kanaler, hvor man udsender radio. Om det er FM, DAB, om det er via internettet, om man kan... Hvad hedder det, sælge eller distribuere via iTunes, Acast, alle de andre, der er ude i markedet, og det er også ret vigtigt. Så den samlede pakke skal være fornuftig, før vi går videre. Men, men umiddelbart 4x70 millioner kroner, det giver 280 millioner kroner over en fireårig periode. Det lyder mange penge. Ja, men det, kan man, det kunne man jo også sige om den eksisterende radio i 24 at, at 90 mio lyder rigtig mange penge. Hvis man har omkostninger for noget, der svarer til, eller mere, så er det jo ikke ret mange penge. Så, så ikke for at lyde, lyde sur eller mærkelig. jeg synes faktisk, det er absolut interessant det her, men det skal jo hænge sammen. Og der er jo sådan en misforståelse i, derude om, at Radio 24 er en god forretning. Radio 24 er en, en lille bit forretning med et lillebit bit, bit overskud, øh, og vi er jo en, en, en kommerciel bredet medievirksomhed, som, som gerne vil have det, vi laver, at der, der er noget resomme i at bruge tiden på det. Men... Så jeg er Positiv, positivt, det vil jeg gerne sige, det er ikke for at lyde som sådan en sur, en der ikke vil noget. Vi bliver bare nødt til at gøre os umage. Det gør du, vi altid. Du må meget gerne lyde sur i vores program, det er slet ikke, det er slet ikke et krav. Men, men, men, men jeg skal bare forstå det, for jeg tror ikke, der sidder folk derude og der tænker, altså er det virkelig ikke lidt utaknemmeligt det her? Altså her, her har vi en, en direktør, der var meget utilfreds med det der krav om, at stationen skulle placeres 110 km væk fra København, så lytter politikerne. Der kommer et nyt udbud. Nogle siger fra at det er skræddersydet til 24-7. Og så er du, om ikke sur, så er jeg i hvert fald forbeholden. Jeg, jeg, jeg gør mig og Det er faktisk samme proces. Hvis nogen kan huske, hvad der foregik i forbindelse med FM4, så sagde vi også, på at, at vi vil gerne have lov til at se det endelige materiale først, så tager vi stilling. Da det endelige materiale kom, så kunne vi tage stilling, og det gjorde vi. Og det kommer vi til at gøre en gang til. For at komme med sådan en hele tiden, det er ikke særlig sundt for nogen, hverken internt eller, eller ude i omverden. Men så bare lige for at skære igennem, Anders Kraft Johansen. Betyder det, at dem, der nu ligesom har været ude og fejre, Juhu, 24-7 fortsætter, de har gjort det lidt øh, uden øh, at have tjekket bagud? Ja, det må man sige. Der er ikke noget at fejre, før vi har for det første set, om vi vil søge, og for det andet vundet. Og Men... det er... Altså, så der er jo... Der er jo for det første skal vi finde ud af, om vi vil søge, for det andet skal vi finde ud af, om, om, om vi vinder, eller det skal Radio tv nævnt, finde ud af. Så, så der, der er et stykke vej nu, øh, men, det, men, men der, der, der er der lys nu, hvor der, der før var bare sort mørke og en sikkerhed for, at Radio 24 blev lukket den 31. oktober øh, til midnat, så er, der, så er der, der en eller anden form for lys nu. Kan du sige noget om, hvornår øh, du regner med at kunne afgive en, en endelig udmelding og fortælle folk her på radiostationen, om øh, de skal fejre det eller begynde at finde gravølen frem igen? Jamen, det, det er jo... Øh, altså jeg, har faktisk ikke, jeg kan faktisk ikke finde, og det kan være, det er mig, der ikke er dygtig nok, men jeg kan simpelthen ikke finde den endelige tidsplan. Der er jo kommet bekendtgørelse ud meget hurtigt og stor ros for det. Der er så høringsfristen 20. maj, så vidt jeg kan forstå. Og så går jeg ud fra, at når, når embedsværket har kigget det igennem, så kommer der et, et udbud ret hurtigt med en eller anden tidsfrist. Øhm, og der kan du så sige, at når den tids, tidsfrist udløber, så kan man jo se, om de har søgt eller ej. Og så vil der jo gå en eller anden periode, før radio-tv-nævnerne siger, at det bliver så dem eller dem, der får det. Så jeg kan ikke... Uh, I må spørge, om det bog eller en anden, der ved noget om den proces. Jeg ved det faktisk ikke. Anders Krabb Johansen, direktør i Berlindske Medier, og ikke så sur, at det gør noget. Tusind tak, fordi du ville være med her i journalen. Det var det. Var. Du lytter til Radio 24 7. Abdels objektivitet er gået fløjten. Jeg har flere gange sagt nej til hans programmer, fordi jeg ikke stoler på hans upartiskhed. Så konstant lyder udmeldingen for de konservatives Nasser om p 1 at Abdel Aziz Mahmoud. I den forgangne uge købte øh, Abdel Aziz Mahmoud domænenavnet stramkurs.dk, altså stramkurs med bindestreg. Og det... Den det site omdirigerede besøgende til Rasmus Padudans hjemmeside til foreningen Minu Danmark, som arbejder for at styrke etniske minoriteters rolle i samfundet. Ja, Nasser Karte, det var dig, der sagde det her, og øh, velkommen til. Tak skal du have. Men altså, det lyder da så meget sjovt. Gimek, hvad er det, der er problemet her? Det er det også. Det er sjovt. Øh, hvis det var en anden, der havde lavet øh, dette, det er jo en øh, højt profileret er vært øh, Public Service uh, TV-station, uh, radiostation, hvor det er enormt vigtigt, at uh, studieværterne uh, værner om deres uh, troværdighed. Det synes jeg ikke, at han gør, og uh, det er meget sårbar. Uh, det har vi set uh, ved ene medieforhandling efter den anden. De er enormt sårbare, uh, og der bliver peget på, at, uh, på deres uh, troværdighed uh, ofte. Altså de fleste radioværter holder sig uh, inden for... Uh, ja, hvad skal vi sige, øh, ytringsfrihedens rammer. Men det han gør, det at han går ud over det og agerer som aktivist øh, og agerer som formand for en interesseorganisation, og ikke som en p øh, og vært Altså, ja, ja, jeg synes, det er problematisk, hvad det er, at man har en studievært, der så aktivistisk. Jeg har i hvert fald mange gange sagt nej til at deltage i hans programmer. Jeg stoler simpelthen ikke på hans... Men, selv, men, men altså, nu må vi sige, vi sidder jo også på, på, på en kanal, der i en eller anden udstrækning er en public service-station. Altså, jeg laver så 10 år på kokkeposten. jeg skriver klummer i Berlinske, ikke skriver ekstra bladet. Ja. Vi kan gå ud og finde fem-seks værter herude, der har markante højprofilerede holdninger ja. til alt muligt mellem himmel og jord. Altså, er det også et problem? Skal vi også... Er vi også ja, nogen, det, du, er det, det er et helt andet koncept, selvom det er public service- at studieværterne må gerne have en holdning. Øh, men det må man ikke, når man... Er, man må gerne have en holdning, men man må ikke være sådan aktivistisk på den måde. Men Karthavn... Altså, jeg, jeg var selv studievært på øh, P1 i ja, arabiske stemmer, fremragende øh, radioprogram, Men da jeg valgte at vende tilbage til det politiske, der fik jeg at vide, at det kan du ikke være. Øh, man skal være objektiv, neutral og ikke politisk aktiv som studie. Men det er præcis den sag forholder Judith Skriver, der er relationschef på P1, sig til, fordi vi ville selvfølgelig gerne have haft en repræsentant fra Danmarks Radio med her. Det ønskede de ikke at være, men hun skriver dog, Judith Skriver fra P1 følgende, Abdel har markeret sig som aktivist, ikke som kandidat der er forskellen til Nasser's situation for år tilbage. Det er besluttet, at en selv sagt ikke skal beskæftige sig med politik og slet ikke folketingsvalget indtil det her er overstået. Og det er så altså Abdel, der ikke må beskæftige sig med politik og folketingsvalget 19 indtil det her er overstået. Men altså, der er en forskel fra din sag og til Abdel, siger de altså på B. Det mener jeg ikke. Jeg mener faktisk, det er at være aktivist, når man er så højt profileret. Altså, han går ind og påvirker det politiske. Han går ind og vil være med til at påvirke kommende valgkamp. Og vi står foran en valgkamp, og der synes jeg, at studieværterne på DR skal holde sig tilbage og lade være med at være en del af valgkampen. Ved man være politiker eller debattør, så må man bekende kolleger og gå ud og blive det. Det må man gerne. Men det at bruge... DR's meget, meget troværdig platform til at køre noget politisk aktivisme. Det synes jeg er dybt problematisk. Men det gør han, med det heller ikke, Nasser. Altså, han, i sin fritid opkøber han det her... Øh, det, det er jo ikke kun det. Altså, det der, det er bare et lille stunt af mange stunts, han har lavet. Men ladet. det er jo det, der har fået dig til at gå ud, ikke? Jo, men jeg har også været øh, kritisk øh, også tidligere. Og det er blandt andet derfor, at jeg har sagt nej til hans programmer, Altså, man kan ikke øh, den ene dag være aktivistisk og begynde at køre shitstorm mod bestemte politikere, og dagen efter invitere dem i studiet og virke objektivt. Altså, nu, nu enskildt, at du vil ikke deltage i, øh, i hans program, og han er så, kan jeg så hilse sige, heller ikke begejstret for at deltage i der, hvor, hvor du befinder sig, for han vil nemlig ikke komme ind, men han har dog øh, udtalt sig til BT, og der siger han, Abdelaziz Mahmoud, Karas skandaler hober sig op. Og nu kan jeg forstå at han har blokeret mig på Facebook og derefter bagtalt mig. Jeg skriver siger mod, jeg er klar med et kram, når det går op for ham, hvad hans venner fra stram kurs fra stram nazikurs har gang i. Jamen det synes jeg er et, det sidste han siger, synes jeg er et øh, jeg fortæller lidt om det er hans aktivisme. Hvorfor skulle jeg være venner med nazi stram kurs? Det, jeg har været ude og forsvaret, det er grundlovens, grundlovens paragraf om ytringsfrihed, grundlovsparagraf om forsamlings- og foreningsfrihed. Jeg er på ingen måder en måde enig med Rasmus Pølgedan. Jeg synes, han er ekstremist og meget, meget langt kan uge. du godt selv, hø selv høre det, Carter? Altså, du, du, du siger, at du er ude og kæmpe for grundlovens bestemmelser om ytringsfrihed, og samtidig står du besværet over, at en mand udnytter sin ytringsfrihed. Jamen, han må gerne benytte sin ytterhedsbrud. Jeg startede med at sige, at det, det synes jeg er sjovt og ståndt, hvis han ikke havde været radiovært på P1. Så det man skal altså problem. vælge mellem at være radiovært på P1 eller være aktivist? Man kan ikke være begge dele? Det altså, det der, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke fortsætte som øh, studievært på P1, da jeg øh, valgte at vende tilbage øh, til politik. Det havde man problemer med ud på DR. Og jeg synes det at være så aktivistisk, det er jo ikke enstående det her. Det er enke, ikke enkeltstående. Altså, det har jo præget ham de sidste to-tre år, øh, og hans øh, aktiviteter har været meget, meget øh, politiske, og det synes jeg er et problem for hans øh, troværdighed, men også for deres øh, troværdighed. Altså nu, nu kan jeg jo godt huske sådan P1 fra i anførselstegn, som du ikke kan se så jeg laver, altså i gamle dage øh, hvor man kan sige, at der var p måske politisk fordi de havde en, en masse meget røde mennesker, der sad på orientering øh, og, og, og politiserede der, men ellers var det faktisk en enormt kedelig kanal, fordi værterne var utrolig øh, pæne og uden nogen som helst form for, for kant eller noget som helst andet. Nu har man så, kan man sige, under, under den, den nyeste, deres nyeste chef fået sådan, en, måske kunne man lidt sige, lidt mere Radio 24-7's profil. Man har fået nogle værter med lidt mere kan, med lidt mere personlighed. Abdel har udgivet bøger, han har også været med i programmer hvor han så, om, hvordan han er, han er sprunget ud som homoseksuel, og forskellige andre ting. Er det egentlig ikke en meget god udvikling, og en meget naturlig ting, at hvis man skal have de her, måske lidt mere farverige værter, jamen så betyder det naturligvis også, at man måske skal være villig til at acceptere lidt mere i forhold til den her type stånds. Jo, jeg synes også, at det, der tidligere har kendetegnet P1 med nogen, der bare læser en tekst op, var enormt kedeligt. Jeg, jeg synes, det er godt, at der, der kommer mere liv i studieværderne, Og det var også det, jeg fik at ved, da jeg sammen med Stine Nørsgaard var studievatter. Stine Nørsgaard fik at vide, at du skal mene lidt mere og fortælle lidt mindre. Jeg fik at vide, at du skal mene lidt mindre og fortælle lidt mere. Jeg, jeg synes, det, det, det, det, det er fint at gå i den retning. Men det med det, det, det er simpelthen for meget. Forestil dig, hvis en studiehvert på P1, øh, begyndt at, at tale positivt om stramkurs. Altså det omvendte. Og, at sige, at stramkurs de er, de er nogen, jeg er øh, enig med, og dem vil jeg gerne øh, støtte. Det var ikke godt. Det er fordi, det er en det indtager sådan Det politisk korrekt standpunkt, så er det acceptabelt. Men hvis man havde taget det modstændige standpunkt, så er jeg sikker på, at det er ledelsen, vi har stoppet ham. Hvorfor er det, at du tager den her kamp, øh, Karter? Altså, fordi man, man kan jo sige, at kunne du ikke bare lade Peter ligge rode med det? Øh, jeg er... Øh, altså, jeg, er, jeg kan godt lide at fortælle, hvad jeg mener, øh, og ikke pakke det ind og se tingene lige ud af posen. Og jeg synes, det han lavede, det, det, det skred jeg om på min Facebook, fordi jeg synes, han, Abdel og hans typer, øh, er med til at øh, give øh, Rasmus Valudan større sympati, ved at gå så øh, aktivt og eksplicit imod ham, øh, gør, at der er nogen, der tænker, at, at han vil gerne øh, støtte for det andet det er for meget. Så er der nogen, der har givet Rasmus Baldans så meget medvind, så er det faktisk dem, der officielt giver udtryk for, at de modstander af ham. Øh, og, og, og det synes jeg er et kæmpe problem. Men du startede med at sige, at du faktisk synes det var ret sjovt gimmick. Jamen, sjovt og sjovt. Jeg sagde, at det ville være sjovt, hvis han ikke havde været studievært. Mm. Uh, nu diskuterer man, om det er lovligt eller ikke lovligt, det vil jeg ikke blande mig i, det vil jeg ikke lov mig på, men, men uh, altså, det er en aktivisme, uh, der ikke klager en uh, studieværd på p Men uh, der er jo, det er jo, altså, man kan synes, det er jo det er vel en flydende grænse et eller andet sted, altså sådan en som Anders Holm, han uh, har jo været ude og også markeret sig ret kraftigt i forhold til, at han er jo også vært på på, på P1, en lang række programmer, øh, hvad det hedder, jeg tror det hedder 4. division, som de sender, og øh, også et, et debatprogram på P1. Altså, at, hvor han har skrevet indlæg, og han simpelthen har sagt, jamen han mente, at, at Rasmus Paludans synspunkter var faglige, mindede om nazisme. Må man også godt det som freelancer på DR, eller hvad? Altså, hvad hedder det, da øh, Adam Holm, han var studievært på Deadline, der og skrev et par kronikker om Israel, der, øh, øh, der fik han et par advarsler. Det kunne han ikke gøre, fordi han var fastansat men det virker som om, at man må lidt mere, når man er freelancer. Men det ved folk jo ikke, ude, at man, når man er så højt profileret, at man er øh, freelancer. Øh, så der, øh, Men ansøger, altså... du, ansøger du også, Carter, at man må lidt mere, hvis dem, man angriber, er de rigtige, i det her tilfælde, forstår man ret, ja. i de rigtige stram kurs, dem som alle... Hele det gode selskab. Altså, at ja, altså grund til, at jeg tror, at man er tolerant over for, at aktivisme, det er sådan, uh, politikken plus uh, meget uh, langhåret, uh, tolerante uh, holdninger og meninger, havde det været det modsatte, uh, så tror jeg ikke, det var gået. Hvis du, Mikkel, havde været studievært på B1 med de, det, du skriver i dansk og andre steder, så havde du nok fået et par advarsler, men... Uh, fordi du ikke er så politisk korrej. Okay. Jamen, det vil jo være det er jo et sjovt kontrafaktisk eksempel. Men hvor det ser ud til, at Radio 24 muligvis overlever, så kan jeg jo altid håbe på, at det ikke er noget, der ligger i kortene, sådan lige forløb. Tusind tak, fordi du kom, Nasser Carter. Du lytter til Radio 24 /7. Han har taget hele turen med Radio 24 /7. Lige fra den første spæde start for otte år siden, med alle kiksene, og så til i dag, hvor Radio 24 er en fætteret og populær station. Nu stopper han. Fra 1. november, den samme dag, hvor Radio 24-7 øh, ikke længere er at finde på fm båndet så er Jørgen Ramsgaard direktør i Producentforeningen. Der er en brancheorganisation for producenter af film, tv og computerspil. Velkommen til, Jørgen. Tak. Øh, tak. Endnu en gang i det her studie. for ja. at du vil være tak. med. Det kan jeg nå mange gange nu, <laughs> ja. øhm, Hvorfor stopper du? Jamen, det gør jeg, fordi øh, det gør jeg, jeg trænger til at prøve noget nyt. Så enkelt er det. Jeg er en ret utålmodig sjæl, og jeg har aldrig drømt om, at jeg skulle være her i otte år. Jeg har nyt hvert eneste minut og regner med at nyde de sidste år, men jeg kan også mærke, at der skal ske noget nyt. Men er det ikke lige netop nu, at du allermest påkrævet her på stationen? Nu kommer der et nyt udbud, som nu må vi jo se, hvad det bliver til. Anders Krabb har jo, som vi tidligere i udsendelsen fortalte, været lidt skeptisk over for, om Berlin skal komme til at byde, han har i hvert fald ikke sagt entydigt at man gør. Og der skal laves en lidt en ny profil til stationen og alt muligt andet. Er det ikke lige præcis her, at man ikke skal change horses og smitte streamjørn? Jo, det skal man faktisk, når der skal laves en ny profil. Altså jeg tror jo, at, at selvom Radio 24 DNA forhåbentlig skal videreføres i udbuddet, så er der også en masse ting, der kommer til at ændre sig. Og lige præcis der, tror jeg faktisk, det er rigtig godt at få nogle nye øjne på. Jeg er her til 1. november, øh, håber at jeg det i hvert fald, og vil gerne bidrage med al den viden, jeg har om radioen. Men det er jo også øh, helt forkert at sige radioen som, som mit projekt. Altså, der er jo rigtig, rigtig mange kloge og dygtige mennesker, der er her, som kan være med til at lave et udbud, så Radio 27 kan vinde, hvis man vælger at søge. Og endnu vigtigere, tror jeg faktisk, det er, at der kommer nogen, der siger, jamen, hvad pokker skal vi så gøre? Der kommer i hvert fald nogle andre forretnings... Øh, udfordringer, lad os bare kalde dem det. Øh, og der skal meget mere fokus på det digitale. Alt sammen nogle ting, som jeg synes er vildt spændende, men som jeg også er meget tryg ved nogle andre kommer til at forholde sig til. Det er meget trygt. De på at lave en, en kobling til, til det, vi lige har været inde på, hvor, hvor vi havde besøg af Nassa Carter. Fordi noget af det, som jo Carter siger, er, at der er en væsentlig forskel mellem P1 og Radio 24.7. Det, som man ikke kan på P1, det kan man godt øh, på Radio 24.7. Det ligger sådan set i stationens DNA. Jeg kunne godt tænke mig at spørge en mand, der nu sådan hvert <laughs> fald er på vej øh, ud, har det mellem stået for meget her på stationen? Jamen, det tror jeg da der ikke. Der kan være to meninger om. Altså, når man stikker næsen frem, så kommer man nogle gange til at stikke den for langt frem. Og, og det, at man laver en radio, en public service radio, hvor der eksplicit står, at man skal have værter med markante holdninger og værdier, det er jo, hvad skal man sige, grundforskning, vi har lavet her på den her radio i otte år, og det betyder, når man laver grundforskning, at der er noget af det, der bliver til en faktura, som jeg tror, Helle Sandler sagde engang, at der er også noget af det, der ikke lykkes. Så jeg kan da pege på, det vil jeg ikke gøre, for jeg gider ikke at hænge folk ud, som har gjort en stor indsats, men der er der noget af det, vi har lavet, som ikke har fungeret. Ja, du, du... Øh, nej, lad os bare komme med et eksempel. Altså for eksempel havde vi jo et meget, meget omdiskuteret sommerferieprogram med Michael Jalving, hvor jeg synes, Jalving gjorde det godt. Konceptet fungerede ikke, for der var ikke nogen, der ringede ind og diskuterede med dem. De skrev læserbød i politikken. Mm. Øh, året før havde vi haft et, efter min mening, fuldstændig tilsvarende koncept med David trass Det fungerede strålende, fordi han sad og sagde øh, i mange søjne lige så store uhyr der ringede folk bare ind, fordi det var et andet segment. Men det er jo eksempler på, at vi har prøvet nogle ting, øh, som vi har troet virkede, og nu er det virket, og nu er det virkede ikke. Jamen, det er jeg også fisket lidt efter, det er, at en mand, der nu har været her 8 otte år, altså, er det også noget med, at man her tager ikke længere, nu har man taget sine kampe, nu har man siddet i presselogasinet et ekstra antal gange og forsvaret <laughs> mærkelige dispositioner. Nu overgår man i alt talt. Ikke Ej, mere. Jeg, er ikke, jeg er ikke træt, men, men, men, men prøv at høre, jeg har, jeg har øh, Det lyder som lidt en floskel, men jeg har sgu aldrig været på en arbejdsplads otte år i træk med det samme job. Øh, og jeg er 62 år gammel, og jeg har en, et par idéer til, hvad jeg også gerne vil prøve. Og, så nej, jeg har masser af kræfter endnu, og jeg er helt tryg ved, at jeg kommer i presselåsen en, en del gange inden 1. november også ind. Nej, jeg synes, det, jeg synes det er noget af det, vi har lavet der, har været noget af det mest forfriskende, der er sket. Jeg har lige henvist til, at PETIO er vågnet op og bevæger sig et stykke ned ad den sti. Altså, det har været grundforskning, og så er man rigtig, rigtig træt indimellem, når man grundforsker, og andre gange er man fuldstændig jubbende lykkelig. De, de seneste uger og måneder har jo meget handlet om 24-7s fremtid. Kom det bag på dig, at der opstod den der modreaktion på det medieforlig, som betød, at 24-7 øh, ikke kan, kan fortsætte på den måde, som vi kender det i dag? Altså, forstå? Det, det du mener, kom, kom lytterreaktionerne reaktionerne ja. bag på. Ja, det ja. gjorde det. Og det er jo en fantastisk ø, oplevelse at få, at der faktisk er så mange, der. Nu ved jeg godt, at, at det her er jo ikke det, der flytter et folketingsvalg i Danmark osv. osv. Og så videre, så videre, så videre. jeg ved også, at jeg tror ikke, der er 50.000, der har skået på det der borgerforslag. Jeg tror, det er omkring 30 år og sådan noget. Men, men jeg vil da sige, at hvis man ikke er blevet glad for, at så mange mennesker reagerer på noget, de synes er så vigtigt og interessant og væsentligt, så skal man da være et ualmindeligt koldhjertet menneske. Så jeg blev meget, meget glad overrasket. Positivt. Hvis man ser tilbage på de otte år, du har været har Hvad er den ja, Nu er det jo selvfølgelig aldrig pænt at folk om at rose sig selv. Men det vil jeg gøre ikke, desto mindre. Hvad er så det, du, du sådan betragter som din største bedrift i forhold til Radio 24 /7? Det er selvfølgelig at holde sammen på det på det tidspunkt, hvor alle øh, havde dømt det dødt. Og det var jeg vel i 2013 foråret, hvor vi har jo selv hængende nogle af citaterne på toaletterne, hvor folk var enige om, at det her, det var doomed to die. Og den anden største bedrift, det er jo en kollektiv bedrift, som gør, det kan ikke blive træt af at sige, før vi sendte, var der 700.000 mennesker, der lyttede de tallene fra sidste uge af igen 1,1 million. Altså, vi har udvidet markedet, vi har ikke kanibaliseret p vi har faktisk fået mange, mange flere og helt nye grupper til at lytte radio, og vi har sparket liv i P1. Men hvad var det, Jørgen, der gjorde, at 2013 i mange øjne var, som du siger, doomed to die? Altså, Det kan også være, det var i 2012. Det skal jeg ikke lige kunne sige. Nå, men I, altså, det, vi startede i starten af Odo's periode. Vi, vi, vi, vi gav os selv, set i bagspejlet, måske også nogen for store benspænd. Altså, jeg er en stor tilhænger af benspænd. Det har også prøvet i filmbranchen. Øh, vi startede med en masse værter, som ikke havde nogen form for radioerfaring. Det gjorde vi, fordi vi ville gerne langt, langt væk fra pæd. P1. kvalitet er ufortalt. Der var mange pædværter, eller det er værter, der gerne ville indarbejde her. Vi sagde sådan set om blok. Nej, vi var nødt til at tage et par stykker ind, fordi der også skulle være nogen, der trods alt kunne. Tænksom. Men vi startede jo med rigtig, rigtig mange wildcards, som man vist nok siger, på dansk. Og det betød da, at noget af det radio var, var virkelig flagrende, virkelig øh, ikke så interessant. Vi havde nogle formater, som var meget lange, hvor værterne skulle have noget tid til at finde ud af, hvordan håndterer vi så langt et format, uden at det, at det bliver tomgang. Øh, og så havde vi jo en helt anden måde at lave radio på, som I sig selv gør, at folk tænkte, hvad fanden er det, der er i min radio, når vi har været vant til P1. Jeg kan da godt forstå, at der var rigtig mange, der lyttede P1, og så åbnede for os og tænkte, hvad sker der lige her? Det var der heldigvis nogen, der syntes var vældig forfriskende, og tænkte, det tager vi en chance. Jeg skal da lige love for, at hvis man husker anmeldelser, så var der kun nok også nogen, der besuger. Ja, der hænger, Hvorfor, fest der, i det? Der, der hænger nogle stykker af dem. Hva? Der hænger nogle stykker af Der kan vi på... fortælle, ja. fortælle, hvor er ude på toilettet, faktisk? Og de hænger også andre steder end toilettet. men det ja, også de hænger også ja, ja. med, med, med folk, der gav mest blandt andre, som ja, ikke ja. troede en meter på det her ja, ja. projekt. Og, og, som dag, øh, og, og som i dag er meget henført, når han taler om Radio 24.7. Men Jørgen, altså producentforening, nu har vi, som du selv har nævnt, du er jo fast gæst herinde i studiet, når der er en eller anden kontroversiel sag, hvilket der overraskende tit er her på radioen, som de fleste lytter af programmet nok er bekendt med. Nu skal du så ind i en brancheorganisation, øh, som øh, mildestalt ikke er kendt for gæ, gæ, gæ, at være... Gæ, ja, præcis, du. Jørgen. Hvad er det, du... Altså, er det, har det simpelthen altså, været for meget? Nu vil du over og, og, og sidde... Det er jo ikke vile, ja, præcis. Nej, altså, jeg har jo faktisk pendlet mellem film og tv. Jeg har været på institutet, og jeg har været på Nimbusfilm. Jeg elsker øh, den del af verden også, og jeg skulle hele sige, at øh, målt på originale torserier, så er der også en, en pæn procentdel af det, heldigvis... I, i den branche, jeg kommer over i nu. Uh, jamen, det er selvfølgelig noget fuldstændig andet. Det er ikke et medie, det er ikke et medie, som... Altså, her udkommer vi hver eneste dag, hver eneste time. Uh, det har da bestemt nogle, uh... det har da bestemt også været et anstrengende periode. Jeg tror nu nok, at om ikke andet, så må jeg jo selv lave noget tumult. Altså, vi kan jo sige, vi kan jo sige at jeg så på den interne mail, at uh, jeg tror, det var Peter Olbæk, der havde sendt uh, guldøl i anledning af din, uh, dit jobskift ja. uh, til, til radios medarbejdere her. Så man må sige, der kunne jo også være basis for for enkelte kontroverser, måske en præsentation eller to der. Jørgen er... Ranskov, er... nu ved vi jo ikke, som vi også var inde på i tidlig udsendelsen, om Berlinske Søger, om den nye DAP-kanal, noget kunne tyde på det, og ellers har People's Group jo sagt, at det gør de selv. Så skal de ud og finde en ny direktør, og jeg er helt med på, at det kan... der bliver du ikke spurgt, men nu får du alligevel spørgsmålet, nu du er her. Hvad er, det for nogle... Hvad er det for en profil, man skal lede efter for, at man kan styre en radio som den her? det er jo et forfærdeligt spørgsmål, fordi det kan man kun svare på ved at komme til at fremhæve egne kvaliteter. Det bliver man så, også til det lover jeg. Det <laughs> Jamen man skal jo, For det første skal man jo elske medier, og så skal man sgu være publicist. Hvis man skal stå det her igennem 24 timer i døgnet, 365 dage om året, så skal man altså brænde for den publicistiske idé, at det er vigtigt, at der er meninger. Så synes jeg, at man skal være meget åben for, at vi netop er en radio, der bringer meninger. Vi skal ikke bringe hvilket som helst, mening, og vi skal prøve at såndre sondre mellem hvad der er meninger og hvad der er fakta. Det kan være vanskeligt, men det skal vi. Men men det skal også være en øh, der skal være høj til loftet på den her radio i forhold til netop at kunne øh, også bringe kontroversielle politisk ukrøftige synspunkter frem. Og så skal man også øh, kunne betjene det selv. Jamen, øh, så er den opfordring givet videre til potentielle ansøgere fra øh, Jørgen Ramskov, der lidt nu er direktøren for det hele her på vil, Radio 24 jeg, jeg, jeg vil sige, at det der med excel arket gør, at jeg er på forhånd er udelukket for at søge, men så er i hvert fald Tak fordi du kiggede for Du lytter til Radio 24 Ja, så er det jo endnu en dag, Henrik, hvor valget ikke er blevet udskrevet, i hvert fald ikke her i sendende stund kl. 13.56. Hvorfor kigger du så anklagende på Henrik, jeg vil jo sige på... Altså, nu er du jo den repræsentant for hele sådan, det politiske analyseapparat, som vi har siddende, som jo har spekuleret i, at valget var lige på trapperne, eller det kom denne og hin dag, og jeg må jo sige, efterhånden er vi vel det sted, at vi burde Altså, vi kunne lige så godt ansætte Madame Tusnelda, øh, den berømte Sansirske til faktisk at finde på det her. Hun er sikkert både billigere, og måske endda også mere præcis end jeg hvad, hvad har du at sige til dit forsvar, Henrik? Jamen, det er jo hele standen, der skal forsvare sig, fordi det er jo rigtigt, at vi øh, har jo ikke ramt øh, bolseje, men det hænger jo sammen med, at øh, der er jo kun én mand, der ved det. Øh, man kan jo selvfølgelig også vælge den løsning, som er stadig imponeret over den selvsikkerhed, der var forbundet med det, nemlig da Ralf Pittelkård tilbage i slutningen af 90'erne skrev for, for Jyllandsposten, og der havde han øh, hen over foråret der kloget sig i, hvornår at, øh, det var Bornløb Rasmussen, hvornår han øh, ville udskrive folketingsvalget, og der var adskillige fejlslagene bud på det fra Pittelkårds side, og da så øh, facit kommer, og det ikke bliver på den dag, som øh, Pittelkård havde forudsagt, så skriver Pittelkård så analysen, øh, der bærer overskriften, derfor tog ny op fejl. Og det er jo bare sådan, man skal håndtere det, ikke? Man skal bare sige, at det er, det er, det, vi har ret, vi, vi øh, kommentatorer, og det er politikerne, der ikke ser storheden i vores øh, profetier. Og vi kan vel om ikke andet fastslå, at øh, det kommer inden udgangen af juni, og så har vi vel heller ikke sagt for meget. Men med, med mindre valgknappen selvfølgelig, den berømte valgknap, er blevet den har jeg, jeg. har jeg aldrig set, væk. den der valgknap, som alle taler om. Sådan, man, meget, meget kan man beskylde mig for, men jeg undgår overhovedet det, jeg kan, at bruge metaforen valgknap, fordi jeg synes, det er, det er sådan lidt ligesom, nu øh, skal vi i og sådan noget. Altså, det politiske jeg, ja, maskinrum. Ja, og det politiske maskinrum. Jeg prøver at undgå den der metafor. Men det er rigtigt, øh, 17. juni er, øh, og nu kan jeg så se, at øh, nu her, hvor tiden skrider i dag, fordi der er jo mange, der har sagt, at i dag var sidste frist øh, for at udskrive folketingsvalg, skulle være til den 16. maj, lige inden vi gik i studiet, Mikkel, der udsendte øh, til 2 en Flash, en eller... breaking, breaking flash på, at man faktisk godt kan nå at holde valg øh, den 26., selvom det bliver udskrevet. Efter i dag. Ja, fordi mange har jo den her idé om, at de her tre uger, der skal, der skal gå fra udskrivelsen og til afholdelsen at valg, det er sådan, ligesom er en, en nalfast ting. Det er det faktisk ikke. Det er bare noget, man plejer at gøre. Men der har Precis. vist været nogle undtagelser. Jeg tror, i 1854 blandt andet var der en kortere valgkamp, men det, hvis jeg husker rigtigt. Men normalt er det altså. Jeg synes, jeg... Jeg synes, <laughs> ja Nå, det, eh, TV2 fandt i hvert fald anledning til at udsende den her... Det går godt, at det lige fra en breaking. Ja, det, jeg tror, det var en breaking-sms. Men, men, men det betyder jo også meget for, øh, for samlet medier, det her gætteri. Jeg så også, det var en genstand for lidt diskussion i, i Barslotion i går, og der blev, blev det så rubriceret som værende noget, der tilhører underholdningsbranchen, de her mange profetier. Det er jo også rigtigt nok. Altså, det, det er jo mere, kan man sige, at nysomt, der er forbundet med de forskellige bud på, hvornår valget så kunne komme, der vil være interessant. Altså, en god Køndige kollega Hans Sengel har jo godt nok også skudt på mange efterhånden øh, og også ramt forbi. Men det får jo ikke meget til at sige, at Hans Sengel er en dårlig politisk analytiker. Jeg synes, han er en blændende politisk analytiker. Men det der med at ramme lige præcis den dag, hvor statsministeren også er enige i, at øh, det skal være, det, den er altså bare svært. For sidst, den er der kun en, der ved det, som klichéen, den går. Men det var i hvert fald, hvad vi havde i øh, det holdningsbord mediemagasin Q&A for i dag. Mit navn er Mikkel Andersson. Ved siden af mig sad Henrik Fortup, og i teknikken, der sad Kasper Rigsgaard.